I veckans avsnitt så kommer vi att prata om spelen Dead Cells, Action Hank, Zombie Tycoon 2, Braven Hovs Revenge, Screensheet och Warhammer 40 000 Space Marine. Återigen kommer vi att prata om en tecknad serie, denna gång Paradise PD. Och i Nördsnag kommer vi att prata om vem som kommer att spela Gerald i Netflix kommande The Witcher tv-serie. Och vi kommer prata om Capcoms Mega Man Statue i guld. Det här är avsnitt 150 av A Beton Nikko, som är färnan. Ja. Hello. Hello. Uh, för det som sitter och tittar live nu så är det tisdag och klockan är åtta, och det är precis vad vi kommer nu börja köra. Vi ändrade tiden. Vi körde nu ett tag klockan 19, men vi går tillbaka till 20.00 för att hinna med jobb och allt däremellan. Färnan, vet du? Ja. Vet du vad jag rekommenderade dig? Som det tog så jävla tid för dig att ta upp någon gång. Mm, vad kan det vara då? Kan det vara? Dead Cells har vi spelat. Ah. Utvecklat av Motion Twin. Släpptes för första gången 10 maj 2017. Och finns till konsolerna PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Mac OS, Microsoft Windows och Linux. Eh, enklast sätt att beskriva är här tycker jag enligt mig är eh, Metroidvania. Möter Dark Souls. Det är ett plattformsspel. Där man samlar på sig vapen. Krafter och allting. Och sen dör du. Börjar om från början. Och så ska du bara spela vidare. Tills du dör. börjar om. Spela vidare. Och hela tiden så får du mera uppgraderingar. Eh, mera, du kan uppgradera dig själv. Du hittar nya vapen. Du hittar blueprints så att du kan göra nya vapen. Det är den snabba förklaringen. Som är väldigt enkel hur spelet är. Eh, om man går in på alla delar. Det som gör att det är som ett Metrovania-spel. Det är ju att sidoskrollen är lite där. Du har en karta och så ska du bara ta det vidare till en ny nivå hela tiden. Du kommer till en... I början så tror jag att du bara kan ta det till en dörr. Precis. För annars måste du hitta nya uppgraderingar för att kunna ta det till andra dörrar och ta dig vidare i den här världen. Och du börjar som en liten... Vad ska man säga? Är det som en geléklump eller vad är det för något? Ja, det är väl det flubber, det är väl den bästa ja. beskrivningen typ. Det är väl sånt som så rullar upp till en död kropp som inte har någon huvud. Den här gelé grejen sätts på den, hans dens huvud och kroppen börjar röra på så att han kan styra den kroppen och ska helt enkelt, som det verkar, ta sig ut ur det här fängelset. Och så är det varje gång du dör. Varje gång du dör så tar du en ny kropp och så är det fortsätter. Ehm. Kombatten är väldigt simpel, Du har en knapp för när du börjar i alla fall, en för fyrkant knapp på Playstation för handvapen och så får du välja en pilbåge eller en sköld. Och det kommer du kunna uppgradera sen. Du kommer hitta nya handvapen, du kommer hitta nya pilbågar, du kommer hitta mera piskar, du kommer hitta fler sköldar och så kommer du hitta specialvapen som du kan använda på L2R2. Som skjuter projektil, grejer, skott och allt möjligt. Och så ska du bara ta dig längre och längre i spelet. Och försöka ta dig hela vägen. Eh, du möter bossar. Du, varför spelet du inte Dead Cell? För det är vad du plockar upp av fienderna. Och de grejerna kan du använda för att uppgradera dig. Som permanenta uppgraderingar. För varje gång du dör så förlorar du alla vapen. Du måste börja om på nytt. Plocka upp nya vapen. Men genom att använda de här cellerna så kan du uppgradera så att du får, varje gång du startar om så får du börja med ett random, bättre vapen enans vapen den här start liksom kniven eller vad det är du kan få health potions, du kan få allting kan du uppgradera där helt enkelt och så bara, ja, enkelt ta det vidare, springa, döda bossar döda elit, monster och allt möjligt Fanan vad tycker du om det här spelet? Alltså det här är jag tycker att det är grymt Faktiskt. Eh, väldigt enkelt. Alltså det är, är pixelgrafik. Alltså det är väldigt enkelt men de har gjort, det väl, gjort väldigt mycket ut av det. För jag tycker att det ser sjukt snyggt ut. Ibland måste jag liksom påminna mig själv att det, det, det är ju inte vackert vackert. Men däremot så har de gjort det snyggt. Liksom. Det funkar jättebra. Plus att kontrollerna är asgrymma tycker jag det är alltså precis det går att göra all, det går verkligen att göra allt där coola man tänker sig hoppa runt och liksom slå i luften och grejer det blir liksom bra bara det, det funkar. Mm. Eh, sen som du sa så man springer ju runt för att alltså jag gillar systemet med det just det här att du, du, du kör en gång du vaknar upp du går ut du börjar på bana ett säger vi kör igenom den har du alla monster samlar på dig de här cellerna tar det förbi bana ett, då mellan varje värld eller bana eller vad man ska kalla det för, så får du ju då möjligheten att använda de här cellerna. Att du då uppgradera vad du än vill, skulle man kunna säga. Antingen lägga det på någonting permanent eller lägga det på faktiskt ett vapen som du skulle vilja få då där och då, liksom. Och jag tycker de gör det riktigt, riktigt bra. Alltså det, det funkar. Och just det där att man fastnar ju i det, trots att man kan sitta och spela... Alltså, jag vet inte hur längsta genomspelning eller längsta spelningen jag gjort det kanske är en halvtimme. I stöten, ska jag säga. Alltså i per omgång innan jag dör. Ändå vill jag bara så här, ah men okej, okay, shit shit happens, jag dog. Hoppa in och så börjar jag om från början igen. Trots att jag måste börja om från absoluta början varje gång. Så tycker jag fortfarande är lika roligt att försöka ta mig fram då, tillbaks till samma ställe och faktiskt försöka ta mig längre den här gången och Försöka lära mig vad jag gjorde för fel förra gången. För att det är oftast sådana, på det viset jag dör också. Att jag mm. faktiskt inte var uppmärksam nog eller jag missade någonting eller jag faktiskt gjorde fel. Så att jag, måste, jag måste liksom bara adaptera mig till det, det som jag möter för att faktiskt slå det. Mm. Jag håller exakt med. Och just det här, bara en runda till det är det här spelet expert på. För som när man springer runt kan du hitta blueprints som du, så att du kan göra nya vapen. Det får mig fast hela tiden. Jag får en ny pilbåge. Men för att låsa upp den pilbågen. Så måste jag ha 20 dead cells. Mm. Och jag dör. Och så bara. ja. men då springer jag och tills jag har den pilbågen. Och då är det random när jag får den. kan hitta den. Och då blir det så här. Ja men jag ska bara spela tills jag träffar den. Får den vapnet. Testa. Ja men fan vad bra. Och så dumdar jag. Och så får man, börjar man om. Bara, nej men nu har jag fått en ny blueprint. Jag ska bara ha 20 dead cells till. Och jag ska bara, bara, bara. och bra många timmar har jag lagt ner på det här. Och även det här, det finns några permanenta uppgraderingar på dig. Eh, Hells och Potions är det första. Eh, mm. Ordent det som du själv låser upp. Det är, jag har uppgraderat den två gånger. Jag håller nu på att kämpa med nummer tre. Och sen har man ju en som eh, de här, det ligger ju som de här vad sa vi? Ehm gelén som hamnar på ditt huvud ja. den ligger lite utsprätt på vissa baner. du kan få en kraft så att du kan göra den till en steg ungefär så att du kan ta dig in på nya vidare på nya baner Är det Eller bara en samma... växt? Eller? Ja det är ju typ så men det är gjort av den där gelé som du är så den blir ju som en steg men Wow, är ju mind jag har blown! Det, det här det, det fattar jag att jag tog det direkt som att det bara är en typ död växt, som man typ Väcker till liv, eller något? Ja, det är så jag också tänkte. Men sen såg jag att den ser exakt ut som där som rullar mot dig i början av dagen. Ja, okej. Och sådana där grejer. Så det är ju den som blir så. Sen finns det så att du kan bara ta det vidare på. Det är det jag sa för i början där att de flesta banor har två olika dörrar. Men du kan bara ta dig in genom en dörr egentligen tills du har låst upp vissa grejer. Mm. Och det är då den här gröna trappan, vad ska jag kalla det. Det är en av dem. Den andra är, eh, man kommer till, vad eh, fan heter det då? Som man begravde eh, egyptiska, egyptiska mumier, vad heter det? Eh, ja men tänk kista ungefär. Ja. Fast tänk hur, vad mumierna låg i, den konturen kan man säga. Okej. Okay. finns utställd på vissa banor. En uppgradering är att du kan flyttas mellan två sådana. En sarkofag menar du? Vad heter det? Det var ett väldigt fint ord i så fall, för det har jag aldrig hört. det är säkert Vad, vad det heter. heter det så? Sarkofag är inte det det heter? Ingen aning. Det är det... lätt jättesmart. Och det stämmer säkert. Jag tänker bara den där jävla kistan. Och en, en Iron Maiden den, är det andra ordet jag tänker på, men det vet jag inte är det. <laughs> Nej, det är ju som resurskapen. Ja, exakt. Men det ser typ ut som det dock. Det ser typ ut som det, precis. Ja. Och då kan du teleportera mellan två olika ställen. Det enda jag har sett är nu det är att jag teleporteras någonstans där det finns en skatt, så den verkar inte ta mig vidare i spelet utan det ger mig bara en ytterligare chans att kunna få lite skatter. Ja, okej. Okay. Uh, sen har jag inte sett något mer om det finns något tredje sätt, men utöver det här, liksom uppgradering och sånt, Spelet är som du sa fläckfritt när det gäller gameplay. Allt funkar ju som man vill att det ska vara. Är det combat, Är det dodging? Är det bara att hoppa runt och allting? Allt det tycker jag funkar perfekt. Även pussel när det är spikar och sånt man måste akta sig för allt möjligt. Allt sånt är jättebra. Det är det här spelet har som är väldigt charmigt som man inte tänker på så här direkt i början att det här spelet ska Det är ju all text och all liksom hur man. Eh, Oh, vad fan, jag intrigerar med miljön och sånt. Det kan vara dörrar som står, då kan du gå fram och kläcka. Då kan det vara någon på andra sidan dörren som pr börjar prata med dig lite smått. Och karaktären du är börjar reagera på olika sätt. Han kan ge tummen upp, han kan peka finger, han kan göra vad som helst. Och liksom beroende på vad den här personen säger. Och det är så här: det finns monster som kommer, som liksom jag hjälpte ett stort monster som det verkar. Ja, men kan du hjälpa mig att ta mig härifrån och så skulle man hämta någonting. Och det är den som jag fick sen så att jag kunde teleportera mig mellan två så här eh, mumiga grejer om man ska säga. Ah. För han bara men kan jag få det nu så att eh, jag kan ta mig härifrån? Och då säger gubben, han bara pekar finger och bara nej, tänker och skakar på huvudet och vill gå därifrån. Och då säger den stora målet bara, du precis som alla andra, men det här kommer jag, det här kommer jag ge igen för senare. Så jag vet att någon gång kommer ändå springa på den här stora jäkla aset. men jag har inte gjort den. Men jag var så jag fick den uppgradering lite och man kan bara komma in i vissa rum där står grejer på väggen och den är jätteskör med hur världen känns levande med bara små texter och små liksom hur karaktären bemöts och allt sånt där och just när det kan vara in i en dörr så här oj det, det är vatten liksom framför dörren. och då reagerar han på bakom dörren också det att hallå det är vatten i i min cell. Liksom, det är någonting i golvet, och så bara dör ut, och stomning, stubba, och knacka, knacka, knacka, hej och gå vidare. Och sånt tycker jag är skitroligt med det spel, för det händer jätteofta. Ja, och sen tycker jag dessutom att det, jag, det händer helt random också, i alla fall enligt mm. mig, eller jag uppfattar det på det viset i alla fall. För att jag, tycker att jag, jag tycker att jag hade kunnat spe, ha spelat i säkert en timme, två timmar, alltså börjat om fyra, fem, sex gånger och tycker mm. att jag varje gång har letat igenom kartan jättenoga för att få tag på alla celler, allting sånt för att liksom kunna få schyssta uppgraderingar och jag tycker att det är liksom helt random när det här dyker upp och det gör det ju riktigt häftigt tycker jag just för att du kan på en bana där du förra gången tyckte det bara var att springa rakt igenom, den här gången kanske det finns något extra rum någonstans eller någonting sånt där så du kan gå in och just få läsa lite text på någon vägg eller bara generellt se typ en cell Alltså en en fängelse cell där det är uppenbart är en säng, det är no någonting ristat på väggen. Det säger, ja, de gör det jättesnyggt verkligen och jag har ingen aning om varför jag spelar det här för jag har ingen aning om vad själva storyn är. Den enda jag fattat så här långt är att du är fast på en övel. Eller? Mm, som jag också förstått det så att du börjar ju på en i Elfängelsecell. Ja. Sen när du kommer ut därifrån, då kommer du lite upp. Men det verkar som att, för de pratar om en kung som regerar över den här ön, tror jag Ö. också de säger. Ja, exakt. Så ja. Jag, har för, jag tror det är det. Men utöver det har jag inte en blekast om varför jag gör det här. Det enda jag vet är att jag tycker att det är roligt och jag vill fortsätta göra det. Det är det enda jag vet. Mm. Men det är precis som du tog upp där, att kartorna är liksom randombaserade. Ja. Så de ser inte alltid exakt likadana ut. Många, säger typ bana två har jag för mig, är likadant till grunden på där uppe. Ja. När man börjar, men sen kan det bli liksom ändringar ju längre man kommer eller om man går ner under jorden och sånt. Där blir det så här random hur det ser ut. Och det gör ju att jag alltid vill kolla var leder den här vägen för jag vet att det inte kommer att vara samma sak hela tiden men jag måste ju testa. Men det värsta i det här spelet är att det finns vissa vägar som är avstängda efter en viss tid. Mm. Jag har inte kommit in i en enda sån. För jag, jag började så här, jag springer runt och bara, men jag måste göra det här på tid. har jag tänkt en gång. Då har det alltid någonting litet. bara. Oj, men titta, den här vägen ledde ju någonting annat. Så alltså, ja, jag måste bara gå dit och kolla. Och jag plötsligt, ja, den här väg, vägen stängde för 40 sekunder sedan. Jag har aldrig kommit in i någon sån. Jag helt. har lyckats faktiskt att ta mig in i första tids eh, alltså första rummet eller första gången liksom som är mm. låst med tidlås och jag kan säga att det är absolut värt det dock alltså. att, att ta sig in dit eh, om man hinner det är just mm. det, jag har också jättelätt för jag vet många gånger har jag tänkt så här, ah, men nu ska jag fan springa igenom den här första banan, men just eftersom att den är alltså den kan ju se ut lite hur som helst så är, det all, är du aldrig bensäker på vart du ska någonstans så det slutar alltid med att jag hoppar omkring så jävla länge. Jag tror att jag hade, fasken var det, hade jag 13 sekunder eller någonting på mig när jag kom fram. Det var det ja. jag hade. Precis, det var 13 sekunder kvar när jag klev in genom dörren. Då liksom så här, okej, okay, shit, jag får komma in. Så att prova skulle jag säga, mm. för det är värt det. Jo, precis. De tidiga kan man ju göra ganska snabbt, för då är fienderna så pass lätta att, ja, men då är det bara att springa igenom. Men hur man ska göra det sen, för fienderna blir skitsvåra. För det är ju bra många olika sorters fiender. Och vissa slår stenhårt. Så hur man ska göra det sen, det vet jag, det är hur man ska hinna. Men i början lägger jag försöka ta i alla fall. Ja, det tycker jag. att två något, det ska nog inte vara något större. Jag, jag tror att den första är på banan två va? Och den, den tycker jag, den hinner, mm. man hinner om man lägger manken till, det gör man. Ja, och springer man bara med det ju där, då, då får man verkligen, se ut då är det bara springa in där. Inte börja rota runt som ja, jag nej. alltid gör. Nej, men absolut. Spelet skit skitbra. Jag tyckte det är jättekul. Och just det här att man hela tiden vill gå in och bara, bara lite till. Bara lite till. Ja, så oerhört mycket. Och det här spelet, vad kostar den När är runt 200 igen, va? 250, tror jag. Ja, något sånt där. Och helt klart värt det. För det är mycket, mycket speltimmar du kommer få av det här. Och i början där när man så ser man som glasgåla där du börjar när du blir till liv igen. Och där ser du alla uppgraderingar du kan hitta. Och det är mycket Jag har väl spelat den 5-6 timmar i alla fall av det här Och det är så mycket tomt Att jag vet inte hur jag ska kunna hitta allt För det är hur mycket uppgradering Av vapen och allting där Så nej, jag ser fram emot Att få spela mer De har vissa grejer som är så här. Eh, jag vet inte, jag kommer nog aldrig använda det som Blacksmith som kan uppgradera dina vapen lite under speluppgången omgångarna genom pengar och sånt. Och det har jag aldrig bytt mig om. Men allt finns för att göra spelet lite annorlunda. Du vill bara tweaka lite varje spelomgång. Då finns den möjligheten absolut för det att göra. Så jag rekommenderar spelet starkt. Eh, nästa spel. Vi, som jag tänkte äga väldigt kort för det har vi spelat tillsammans. Screensheet. Ett spel som är av Samurai Punk. Släpptes första gången 21 oktober 2014. Och släpptes till Playstation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux och Mac OS. Och det här är ett spel. Eh, tänk, eh, vi, förklarar, vi känner det mest som Golden är liknande. Men det är ett multiplayer-spel där fienderna inte syns på din skärm. Utan du måste kolla på de andra som du spelar med, deras skärm, för att se var på banan de är, så att du kan döda dem. För det är det spelet det heter. Screensheet. Du måste skita. Du måste kolla på motståndarna. Var de är. Försöka jämföra. Om jag ser den där krukan, nu vet jag var du är. Och börjar skjuta ditåt. Och så ska man helt enkelt, klassiskt multiplayer-spel, döda varandra. Det var oerhört kul. Vi spelade ett antal match, Vi körde dead match eh, klassiskt. Dead match Vi körde. Man skulle ha. En piñata. Springa runt med. Eh, vad hade vi med? Vi körde Juggernaut. Det är en som är överlevande. Den som, som får poäng. Och lite olika. Så det finns jättemånga modes Banorna är färgglada. Och så väggar är olika färger så att man ska kunna hitta varandra skitsvårt spel eftersom du inte ser någon på din egen skärm och du måste titta vad andra är och det är kaos när man spelar fyra spelare för det skjuts överallt men det var fruktansvärt roligt det måste jag säga. Håller du med? Absolut, jag, nej men det var skitroligt verkligen eh, dock vad som är, alltså man lär sig ju efter en stund skulle jag säga det här med vilka eller vart någonstans man är på banan och allting sånt och själva meningen är ju att du ska kolla på alla andras skärmar men jag tyckte fan det var svårare än att försöka bara kolla på min egen efter en stund mm. för du ser ju till exempel du ser när andra skjuter då får du sån här fin liten ja, du ser vart projektilen går någonstans eller du, eller du ibland så kan du även se om man har... Till exempel som när du höll i den här pinjatan. Då hade du några jävla glitter... Vad heter det? Spår ja, efter det, typ. typ. Ja, exakt och Exakt. Efter en stund så var det faktiskt en lättare att bara hålla koll på min skärm och försöka leta efter de här hintsen istället för att kolla på någon annans skärm. För det slutade oftast med att jag bara sprang rakt in i väggen. Mm. Lite så är det... När vi körde de här specialgrejerna, men precis som du sa, när man, någon skjuter då får du här ett vitt streck. Ungefär här har han precis skjutit och då kan du skjuta där han stod eller i närheten. Pignaterna, exakt för hela konfetti. det var lättast. Men när vi körde team deathmatch där, och man det var ju kaos. Man ser någon skjuter någonstans, försöka träffa där och jag plötsligt ser du ett vapen framför dig, någon som springer det är bara det att det är bara din teamplayer som vapen du bevarste du ser så att du ska veta var han är och det skrämde mig varenda gång jag bara, ah vapen du ja ah, nu döde jag min teammate. Det hände så jävla många gånger. Men så här roligt koncept ett billigt spel det var inte alls dyrt runt 150 spännande och sånt där. Och helt klart värt det. Det här kommer vi spela många gånger. Jag hoppas att vi ska kunna dra ihop fyra splash och att vi kan spela in en abonspela så att folk kan få se hur det här spelet är. Men det finns flera som har gjort det på, på eh, Youtube. Jag tror Game Grumps och flera stycken har spelat det. Så kolla in det. Det är väldigt annorlunda spel och oerhört roligt partyspel. Ja, absolut. Ska du hoppa in på vad du har gjort innan jag hoppar in på mina andra? Ja, det kan jag väl göra. Jag har spelat Zombie Tycoon 2. Okej. Okay. <laughs> jag behövde ha ett spel, eftersom jag hade Dead Cells att spela på PS4, så behövde jag ha ett spel som jag kunde spela på dagarna och på jobbet. Eller, inte på jobbet, men under tiden. Eh, så då skaffade jag det, eller skaff, tog jag ner Zombie Tycoon 2 för, för att lira. Och jag, det, det, har ju funn, det finns ju en, en första så att säga, Zombie Tycoon. Aldrig spelat, så att jag har ingen aning om det. Så det här är inte baserat på någonting sånt tidigare, liksom. Eh, i grund och botten så ett RTS-spel där du liksom styr du styr dina, du styr, det är lite typ Red Alert, lite den, det stuket, du styr liksom din din armé för att gör, se till att de gör det de ska typ. Och jag trodde det här skulle vara så fort jag såg vad det, hur det skulle gå till eller hur man skulle göra, alltså genom att du ska styra dina gubbar, du ska göra olika saker du får ett uppdrag, du ska ta, ta dina gubbar och Oftast så är det så att du får en bana, du, din, dina gubbar blir utsatta på ett ställe på kartan tillsammans med din typ huvudbas eller din, din viktigaste spelare typ. Som oftast är en större, ett större fordon där, du, där dina gubbar blir, kommer tillbaks. Om de dör så producerar den nya gubbar och sånt om den står still. Eh. Det jag, tyckte, det jag trodde skulle bli som absolut konstigast var just hur du, hur du styr gubbar. För när du spelar till exempel Red Alert, Starcraft eller sådana spel som är på det här sättet då har du ju mus och tangentbord att lira med. Men här var det faktiskt väldigt snyggt gjort att du har två olika lag eller två olika teams av dina gubbar som, som du styr med olika knappar bara Så till exempel fyrkant styr fem stycken gubbar. Cirkel styr fem andra gubbar. Så då säger du åt dem liksom med, med joysticken så här Ja ah, men okej, okay, fyrkant, ni kan springa bort hit och göra det här Cirkel, ni kan springa bort hit och göra det här Och jag tycker det faktiskt är sjukt roligt än så länge Lite konstigt, men askul Det konstiga i det är att du styr ju, du, du är ju zombies Som ska försöka ta över en förort eller någonting Hela världen verkar ha gått under men det verkar finnas en liten, liten stringa av människor kvar. Och det är de du ska försöka ha i ihjäl och få tag på liksom. Så uppdragen är helt enkelt att du har alltså missions. Du ska ta de här grupperna människor. Eller hur funkar just missionsuppdragen? Eh, så här långt så verkar det vara oftast det. Det absolut första introbiten är just det typ. Du står på ena sidan kartan. Det står ett par människor och försöker fly De genom en grind på andra sidan kartan. Spring dit och äta upp dem eller ha i ihjäl dem. Mm. Eh, lite längre fram så verkar det som att det finns ju någon slags rivalitet här. För det, du spelar som någon som ser ut att inte vara en zombie. Okay. Eftersom att jag inte har spelat första spelet så jag antar att det här förklaras i första spelet. V vilka den, vem det här är. Men han springer bara runt i typ vit labbrock och en gasmask. Och han verkar vara den som styr och ställer över zombisarna. Så du spelar som honom. Och då är det ofta han som sitter i den här bilen, då. Eller vad ska jag säga. Som du då dessutom måste försöka skydda så att han inte blir uppäten av de, de andra zombisarna. För såklart så kommer det ju andra zombis. Mm. Så du, du spelar som gröna. Och det finns då människor som du ska försöka ha ihjäl Och sen finns det blåa zombis som försöker ha ihjäl dig. Så det här verkar som att spelet går ifrån det här med att ta över mänskligheten till att faktiskt en ren rivalitet mellan blåa och gröna zombies. Ja, ja. Har det kul då? Jag har faktiskt skitroligt. Det, det är lite pilligt men jag tycker liksom styrningen och all, eller alltså, kontrollerna funkar jävligt snyggt för ett sånt spel. Så jag tycker att det gör det skitbra. Så jag har faktiskt försökt, jag har varje ledig minut på jobbet så jag har jag faktiskt spelat det här. Och jag jag, jag gillar det som fasiken, jag tycker det är skitsnyggt mm. Och det var Playstation Plus-spel förra månaden eller? Eh, det vet, nej, jag tror inte det du tog, Vad fick du att ta ner det då? Var det ah, ej, du hade alltså, jag bara råkade titta De, Jag tror att det låg under rean dock förra månaden ah, okay. Och bara bläddrade runt och försökte hitta ett, ett, För det första hitta ett spel som såg intressant ut till vitat Vad är eh, problem nog? Och det här var det första jag såg som såg intressant ut så då plockade jag ner det för att spela. Och jag kommer garanterat att fortsätta spela det för jag tycker att det känns så pass, så pass intressant. Ja, kul, kul. Uh, jag fick tips av. Jag tror Björn tips om det har också med en e-mail bland annat, en polare. Mm. Tips om det här. Uh, Warhammer 40 000 Space Marines. För vad heter de där? Humble Bumble, någon sån här. Uh, sida som, typ. Jag antar som Loot Crate och lite av dem där fast de ger bara ut koder till spel. Men då kunde man bara göra ett konto så fick man, får man ibland gratis spel om jag har förstått det rätt. Och vara med 40 000 Space Marine var helt gratis på Steam. Du fick en kod helt gratis bara du gick in och gjorde ett konto och bad om koden. Så det gjorde jag. Och det här spelet utvecklat av Relic Entertainment. Släppte första gången 5 september 2011. Och finns till Microsoft Windows, PlayStation 3 och Xbox 360. Så jag har ju spelat det via Steam då. Så det är ett ganska gammalt spel. Men det här är ett tredje personskjutare. Som utspelas i 40 000 världen helt enkelt. Du spelar som en space marine. Och så långt som jag har kommit jag har bara spelat en-två en, timmar. Så slåss du mot äh, Space Orks. Tänk det här spelet som ett sämre Gears of War. Det är så jag kan beskriva det bäst. Eh, inte sämre att det är dåligt. Utan det är bara att Gears of War är så jävla mycket bättre. För det här är väldigt roligt. Du, har, du ser ju karaktären framför dig. Hela alltihop. Du kan du får olika vapen. Du har. Det börjar med din pistol. Så får du en rifle, Du får en sniper. Och du får någon sorts eh, explosivt vapen. Och så har du din hand-to-hand combat. -hand och sen får du som en motorsåg. Och så är det bara helt enkelt ut och döda allt du ser. Du skjuter, du kan hacka en slash. Det är liksom tredjepisons tjuror möter hacken slash. Du kan slå på fienderna för att göra en specialattack- för att döda dem på ett visst sätt så att du helar dig. Och sen är det bara att ta dig vidare bana för bana. Jag måste säga att det här är lite sämre än Game eftersom det påminner jättemycket om GSW. Det är att grafiken är inte lika snygg. Storyn är inte lika bra- och den här har ju ingen coversystem. Så som Gears of War. Och det saknar jag ganska mycket. För du får väldigt, väldigt mycket skott på dig hela tiden. Och det är som de här... Du har ju så att du kan hoppa undan eh, manöver som Gears of War de också har. vad Det som gör att du kan ställa dig lång vid någonting och hoppas att det hjälper och ofta gör inte, du blir pepprad och skott så att du måste springa fram och slå någon för att få den där healing-grejen så de har lagt till den bara för att du ska överleva för det kommer fiender i vågor och de har inget system. så det är lite värdelöst men annars funkar combat skit bra allt känns jättebra det är lite gammal grafik, det kommer som sagt 2011, storyn helt just nu helt värdlös. men det är kul att bara springa runt i den här världen och bara köta det lilla jag har gjort det är nog ingenting jag kommer spela jättemycket men gillar man Gears of War men har spelat igenom alla de spelarna och känner att man inte vill ta upp dem igen, då är det här absolut någonting man kan ta upp och nu när det var gratis så var det ju skitkul att testa för jag hade ingen aning vad det var för spel och det funkar faktiskt riktigt bra, det gjorde det men helt enkelt, Gears of War är ju så pass mycket bättre Så har du inte möjlighet att spela det Spela dem, de är fan så mycket bättre Men alltså då? vad gick du ut på då? Hittills har jag bara landat på en planet Som är helt övertäckt av ork så jag ska bara springa ut och döda allihopa Ja det är bara kötta, kötta, kötta Ja, då är vi, jag får ett uppdrag Att om jag ska ta mig på den planeten Och vi människor har väl haft en typ beboning där men orken har tagit över våra skjutvapen, stora kanoner. Så de har tagit över den och skjuter ner våra skepp som kommer för att rädda dem. Och då ska jag ta, ta den kanonen och sen ska jag vidare vidare och så finns det en boss och liknande. Men egentligen är det bara horder av fiende jag ska mörsa igenom. Så mycket mer än det har jag liksom inte fått story än i alla fall. nej okej. Okay. <laughs> Men nej, för det är ingen tung story. Karaktärerna är inte tilltalande. De pratar liksom orkerna och sånt som man möter pratar hela tiden på så här dålig knacklig alltså typ brittiska typ de när, vad vi säger lieutenant är så här lieutenant, det är ju liksom vad jag tror man säger de säger typ lefennant och jag bara va? och det stavas exakt som lieutenant jag bara vad fan är det för jävla språk lefennant nej människorna säger det jaha oj okej okay. all och Orkerna pratar ju exakt samma som människorna så det enda är som att jag märker att det är alltså typ goblins det så att de pratar här. de pratar ju orkerna har mörkerusen men annars blir det exakt lika någon på, fan vad bra, alla är på exakt samma språk nej, så så sätt är det inte något speciellt alls utan det är bara döda, döda, döda, döda men Gears of War gör allting så mycket bättre ett annat spel som är så här. Jag jag vet inte varför jag, jag tog ner det för att vi skulle ha någonting att spela på uh, abon mm. Men jag var tvungen att spela och sen bara fastnade jag. Och det är Action Hank. Okej. Okay. Inte Action Hank, för det har jag gör med en stor text av It's Hank, not Hank. Uh, det är uh, leksaksfigurer som springer. Och du ska typ hoppa. Va? Tänk uh, Vad heter de? de här... Mario Run, eller? Nej, tänk det här leksaksbilar som finns Man bygger en bana av de här orangea Hot vägarna wheels. och så Precis Det är som Hot Wheels baner. Fast du är en leksak som springer Och tävlar mot en annan I början är det bara en ghost Och sen får du möta en boss Och så är det, tänk eh, Speedrunners Och ja. det hållet Men istället för att du springer runt hela tiden tills någon ute Så springer du vem som kommer först i mål Det är så simpelt där. Huh, okay. Så du håller knappen åt höger för att springa åt höger. Och sen är det bara hoppa och tajma. Den så tajmar bäst. När du kommer till nedförsbackar så kan du hålla in L2 på 2 för att slänga den, lägga den ner och få boost när du glider för att du glider på rumpa. Och så gäller det att släppa den när det är uppförsbackar för då måste man springa. Och så är det helt enkelt bara så simpelt i början. Och jag vet inte varför, det är så här hur simpelt spel som helst, men jag kunde inte sluta men spelet blir skitsvårt, för sen börjar man du har inte den hela tiden, men ibland får du det som ett paket en så här, jag tänker med så här extra vapen, och då är det som en, en grappling -hook. så att du kan börja fästa dig i så här taket och svinga dig fram och då är det så här, du kanske kommer till ett, ett stort hål, och då måste du svinga dig och släppa Perfekt flera gånger Så ju bättre du är på att svinga Så får du ju momentum hela tiden Att röra dig framåt Och då tar du vidare snabbare än fin, alltså, Motståndaren Ibland är det så att du måste grappla och dig Så att du fäster dig i taket och gör en hel Nästan 360 upp på platon Över dig för att kunna fortsätta Åt andra hållet hoppa på väggar Och hur mycket sånt där som helst Och det är Marginalt ibland Att du lyckas landa och jag vet inte hur folk kan vara så jävla snabba här för när jag vinner så är det för att jag lyckas att för en gång skulle inte fucka upp. Det är den gången jag vinner för annars börjar jag om om om för jag klarar inte banan och sen när jag precis klarar det då är det så här ja jag kommer aldrig förbättra det här rekordet. Alltså och det där känns... låter ju det låter ju verkligen lipsfarligt för det låter ju vara typ exakt samma sak som Trials. Ja, det är väldigt mycket som Trials. Fast du är en leksak som springer. Men annars är det väldigt mycket som Trials. Och fy fan. Det är, Och jag, uh. Precis som Trials så har de ju liksom eh, olika vad heter det? Typ medaljer. Mm. För hur många sekunder du klarar. Så du har brons, silver, guld. Och du behöver ett visst antal av dem för att låsa upp nästa bana exakt som Trials. Och det är ju väldigt mycket. Så när man har bör i början där jag bara, jag vet inte hur jag någon ska klara av att bli bättre på det här. Men så hoppar jag tillbaka till första världen för att jag måste ju samla på mig mera. Och jag plötsligt får jag guld, guld, guld, guld. Så jag blir ju bättre hela tiden. Men den har så bra liksom hela tiden fram och framåt. Och hela tiden känns det så jävla svårt. Men när jag kommer tillbaka till banan, då har jag plötsligt, ah, men nu har jag blivit duktig på det här jämfört. Och väldigt, väldigt charmigt. Alla bossar du möter eh, blir ju upplåsbara karaktärer. Det finns mm. inte jättemånga. Jag tror det är typ fem karaktärer eller något. Men dock får olika utstyrslar. Hittills har jag fått en brud typ tre grejer har jag fått. Fjärde har jag inte lyckats få för hon är så jävla svår. Och då är, Först ser hon ut som att hon är ute och tränar bara. Eh, med hantlar. Andra gången då är hon... Eh, boxare som springer runt och fäktboxar. och är blåslagen i hela ansiktet. Tredje, då ser hon ut som Xena Warrior Princess. Eller sina Warrior Princess som vissa karriär. med de här. Hon har ju de här runda eh, vapnen hon använder som hon kastar. Mm. Då springer hon runt med dem i händerna. Och fjärde som jag inte lyckas få, då är hon en Baywatch-brud och springer runt med en boy liksom. Men annars ser hon exakt likadan ut. Så det är liksom så visst, många av Bossarna ser ut så att du låser bara ut nya kläder Men det finns andra Karaktärer också som du låser upp helt och hållet Så kan du försöka få nya karaktärer till dem Action Hank som du börjar om Då han är liksom, man får se när han sitter Och kollar på en reklam om sig själv Då står han ju där, Action Hjälte Sexpack och allting Men Action Hank som du spelar som Har ju sin gubbmage Liksom ölmagen den bara hänger Och han är så här, gubbfet Liksom och så jag antar att en av hans karaktärer du kommer låsa upp, det är ju den här sexpack, liksom Action Hank och liksom skiter i spel, det här är ett definitivt ett spel vi ska köra abon-spelar på men jag kan rekommendera det jag har för mig att det är rea just nu och den här går ju på, var det där som kostade 63 kronor eller någonting? Oh! Det är Antalet 63 eller 39 kronor. Jag köpte två spel men jag kommer inte ihåg vilka som är vilken. Det är under hundringen och jag kan rekommendera det för du kommer fastna. Ja, det är ju, det är ju det jag är rädd för alltså, när du säger så här för det där låter är det precis som trial. då kom, om jag kommer skaffa det kommer jag ju fastna i det där så kommer jag aldrig sluta på något vis. Men det är så jävla enkelt att bara så här, restart restart restart minsta hela fel man gör börjar om från början kör igenom hela banan för att verkligen sätta den där perfekta rundan. Mm. Och det är så, det är ju times. Du får jämförs med alla i världen och sånt där. Så det är precis trivets på det sättet. Jag slutade för att det blev så jävla svårt. Jag vet inte hur jag ska klara banan. För det är minimalt så här, sekunder att jag ska klara. Och det är en boss självklart. Men eh, jag lär väl sätta mig någon gång för att låsa upp flera karaktärer och sånt. Men nej, riktigt roligt. Och så simpelt bara. Det är ju så oerhört simpelt. Mm, -hmm. äh, Nej, men det är underbart. Eh... Och sen sista jag tänkte bara upp, det var ett spel jag tog upp förra veckan, Brawlout. Det här som är som Smash Bros-spel, fast det finns till Xbox och Playstation och alla det här. Ja. Det spelade jag multiplayer när du hade dragit i lördags. Mm. Eh, testade vi det multiplayer, tre pers. Och det är skitkul. Det är multiplayer som det ska spelas. Vi testade lite olika karaktärer, man hittar sin karaktär. Och det var skitroligt. Det är inte lika fläckfritt som jag sa som Smash Bros- men det är hur roligt som helst, multiplayer. Så det är bara det jag vill säga. Det funkar utmärkt som multiplayer-spel. Skit bra. Nice. Och det är spel jag har spelat, men jag har också tittat på en tv-serie. Netflix eh, fick ju 31 augusti i år en ny tecknad serie som heter Paradise PD. Och det här kan nog vara den råaste jävla serien jag har sett. Man tänker ja men South Park är värst och såna där Archer är liksom snuskigast och såna där nej den här slår alla. Tänker jag grafiskt där lite åt äh, Family Guy-hållet. Men <håll> Jag trodde inte att såna här serier kunde göras på det här grafiska och vulgära sättet. Den är hur störd som helst och grejer de kommer undan med som blir som lyckas göra roliga, alltså det är sjukt. Det är våldtäkter, och det är liksom nyhetsbolag om rasism och allt, inte om knark, allt. Tar dem upp och gör någonting roligt av det? Som det är så här: Jag vet inte. Det känns inte okej okay att jag skrattar åt det. Men jag kan ju fan inte låta bli heller. För det är ju så himla roligt. Det här serien handlar om ett. För det börjar med om en familj. Men sen utvecklas det till ett polis. Vad ska man säga? Ett polisteam helt enkelt. Man får följa först sonen, en grabb. Eh, när han är liten. Det börjar liksom lite fint. Och hans pappa är polis. Han vill ju bli som sin hjälte, sin pappa. Och eh, det går inte riktigt som man vill om jag säger så. Jag tänker inte spoila för bara intro är hur sjuk i huvudet som helst. Men pappan är inte riktigt fan av att lirgrabben när han väl har blivit vuxen ska bli polis. det här Sen hoppar man fram flera år. Hans morsa, de har skilt sig föräldrarna. Morsan har blivit borgmästare, pappa är fortfarande polischef. Sonen går till sin mamma och bara, jag vill bli polis. och Hon bara, ja men det är klart, jag är borgmästare så du får vara polis. Och han, han sätter in i teamet hos sin polispappa. Och där, det är inte det stabilaste teamet. Pappan är helt, eh, liksom, ett av liksom, avsnittade, han är helt besatt av ett rövhål. Och då snackar jag inte om rövhål som att det är en idiotperson utan ett faktiskt rövhål. Ett helt avsnitt om det och ja, de visar det grafiskt. Och de visar när han ska börja leta i rövhålen för att ta fram olika material. För att det måste ju finnas en ledtråd någonstans och det är grafiskt av bajs, blod, allting du kan tänka dig. Vi har en tjej i det här teamet som är liksom övervåldsam. Och hon är kär i en jättetjockis som också är i det här teamet. Och oftast så handlar det om att hon på något sätt försöker våldta honom. Hon försöker något sätt göra något sexuellt med honom. Eh, och han är så här, här som inte förstår sexualitet eller någonting. Eh, han har hur mycket katter som helst. Så när han ska duscha så blir han släckad av alla katter. Oj, där kom den där tjejen kanske i en katt direkt. Det är den hur man omkör. Eh, vi har en mörkhyad person som är stereotypiskt mörka karaktärn i en amerikansk serie. Men han driver stenhårt om vita. För en gång skull. liksom att ja, men det här är lite klassiskt på det sättet också. Att de man trycker på vad vita personer inte är de mest normala, speciellt inte i den här serien. För han är den mest normala är. Vi har väl en gubbe som borde ha dött för hur många år som helst. Men han överlever och är med i det här teamet. Och vi har den klassiska dråghunden som är en narkoman. <går> som går in i, vad heter det, evidensförrådet. Vad heter det? Mm. Vad fan heter evidence på svenska? Jag kom inte på Bevismaterial. Precis, han går in i liksom bevisförrådet och knarkar och håller på. Och det spårar ut helt och hållet. Om man trodde att South Park och dem var det värsta Så nej Paradise PD är ta med Fan det värsta som finns där ute Men då lyckas göra det Med charm Alltså jag vet inte varför Jag kollar på det, och bara, det här är inte okej okay. Det här är inte någonting jag borde se Jag kunde inte sluta titta Jag har kollat hela säsongen På en vecka Jag slukade den Och det, jag vet inte varför det, Jag skulle kunna säga flera avsnitt och ni skulle inte tro mig att det var sant. Och hur jag kan ha suttit och titta på det. För det är så jävla sjukt. Är... Jag, alltså, jag kan ja. säga så mycket som att jag kollade faktiskt in trailern här nu. Innan avsnittet. Eller innan vi började spela in. Ja. Och allt jag skrev som kommentar var Vad i hela helvete? För det där, ja. är, det där är ju fan det sjukaste jag har sett. Ja, alltså det är så jävla spejsat. Och det handlar om en ny drog som har kommit. Men... Alltså det spåras så alltså oerhört mycket. Och just den här familjen är ju helt dum i huvudet. Och finns uh, den här på Netflix? Det är en Netflix-serie. Så den, det är bara att ut och kolla. Wow. Det är Netflix egna serie. Och, wow. Det, ja. Det är absolut ingenting ni ska visa för någon annan än er själva. Börja titta på det. visa det inte för barn. Vanligen jag visar det inte för barn. Men kolla in den. Bara... Kolla upp första avsnittet Har ni inte fastnat då så kommer ni inte fastna för serien Men Jag, jag, jag har slukat den. den Den var så jävla underbar Nej alltså nej det, det, Som sagt jag, Några av de grejerna du tagit upp nu är med i I alla fall den trailern jag kollade på ja. och, alltså, jag, jag kunde inte göra att den skaka Och försöka gömma mig själv i, i händerna Så att jag kanske måste kolla på första avsnittet För att se vad det är för någonting För ja. att det, det är helt galet det är så här, man har en sexuell, sexuell relation med en bil. Det är ett avsnitt. vi har Tomten är drogsmugglare. Vi har, är det är det så mycket. Ja, den är hur jävla som helst. Kolla in den. Är hur jävla störd som helst. Det var väl det vi hade där i vad vi har nördat. För du hade ingen mer va? Nej. Wait, då hoppar vi in i nördsnack. Och första jag vill ta upp är eh, Netflix har satt eh, rollsättningen för The Witcher-serien som kommer där Henry Cavill ska spela Geralt av Rivia. Och Henry Cavill är ju den som spelar han som spelar Superman just nu. Och vi tog upp det i ett eh, nyhet tidigare att Henry Cavill har ju kommit ut via jag tror var Twitter och sådär och sagt att han vill spela Geralt. Och nu är okay. det färdigt att han ska få det också. Så det kan vara riktigt schysst. Netflix-serie Gerald och Rivia monsterjägare, ut och döda monster helt enkelt. Vi får se vad... När de presenterar den här serien så vet jag att de sa att det skulle inte vara någonting som tv-spelet. Men de har ju fortfarande samma karaktär och sånt, så det ska bli intressant att se vad de ska ändra jämfört med tv-serien. Eller tv-spelet. För jag kan se mig lätt att de har samma monster och allt sånt där springer runt i världen och att det är mycket sådana grejer jag antar att det måste ju på något sätt vara stor tungt storydrivet också. Men jag hoppas de har samma karaktärer. Gerald och Jennifer och Triss förhoppningsvis och alla de där. Det skulle vara riktigt jäkla coolt. Skulle det kunna vara någon slags eh, prequel eller någonting sånt där då? Eller? Ja, skulle kunna vara. Det här är ju sista spelet. Witcher 3 mm. var ju sista spelet i... Så jag tänker inte spoila vad som hände där och sånt. Men... Eh... Geralt är så pass gammal i Witcher 3 Så att jag tror man skulle köra innan Allt sånt där ja. eh, Och kanske mellan eh, När Triss till exempel Hon är ju fullvuxen i spelet nu i Witcher 3 Kanske mm. när hon är barn runt där Så att man får se henne men hon är bara liten tjej Där och man spelar någonstans Där mitt emellan eh, Men det finns mycket att leka med Så jag hoppas den blir bra för jag älskar Witcher 3 Det är mitt favoritspel och jag spelar inte första, jag spelade inte andra spelet. Men en TV-serie skulle jag lätt kunna sätta mig in i och se hur de fuckar upp den. <laughs> <laughs> men vad tror du om rollsättningen då? Tror du alltså din syn av av honom tror du, kan det funka? Alltså eftersom man är Superman så måste han ju redan ha sin jävla fysik så han kommer ju se ut som ett jävla monster. Ja. Men jag tror det kan passa Det tror jag absolut eh, Honom med vitt hår och så lite skäggaktigt Och lite är här och var ja, Men Jag tror han kan göra det riktigt coolt För mig är det mer Vad ska det handla om? Hur kommer man bygga upp hela världen Jämfört med tv-spelen Vad kommer storyn och det Vad kommer det utspelas? Det är ju mycket sådana grejer För mm. nu har man ju i Witcher 3 Det är mycket DLC och sånt Så hoppar du jäkla massa överallt men jag hoppas bara få se Carmoren, som är liksom en det där man tränas upp som Witcher i den här The Wolf Academy om man säger så där Geralt är från och sånt där och att de tar med sådana grejer och faktiskt gör att det ser ut som i spelet för även om det inte handlar som det i spelet så vill jag fortfarande det ska för oss som är så stora fans ska känna igen oss var de än är Ja. och det är väl mer det jag är rädd för för jag tror han kan göra ett jävla bra jobb men sen är det allt runt omkring kommer det kännas som att det är någonting helt annorlunda bara att den har liksom Witcher-namnet, då kommer inte det ge mig någonting alls att se den här serien Nej Nästa nyhet jag har, äh, sista nyheten också för den delen, den här är så jävla sjuk äh, den här tar jag ifrån från Colin Stevens på IGN och det är att Capcom officiellt presenterat en collectible Solid eh, guld solid Gold, eh, gold Megaman-figur Och den kommer att Kosta 21 624 US dollar eh, Snabbt över via Valuta omhandlar det så är det ungefär 210 321 Svenska kronor om jag har kollat rätt Det är ganska mycket pengar eh, Så här fortsätter Som rapporteras av Kotaku via 4Gamer, Estatyn 3,9 inches, det kan man tänka är mycket, nej det är 9,9 centimeter <laughs> lång och den väger 3,2 pounds, alltså runt 90 gram. Mm. 210, alltså, men det är helt, den ska vara helt i guld, Jag antar att priset är så jävla sjukt. Men det finns också en mindre version av statyn som klockar in på 2,4 tum och väger lite över 1 ounce. Om du kan tro det kostar en mainstream bara 6217 US-dollar. Alltså 60 468 svenska kronor. Ett måste för fans på en tight budget skriver de här. Det är sjuka jävla pengar. Vem fan kan lägga sånt på en guldstaty av Megaman? Jag måste fråga så här nu. om vi skiter i Megaman. Finns det nån sån här karaktär, alltså finns det någonting i TV-spelsvärlden du skulle kunna betala de här pengarna för för att få det, det, det här, alltså, säg att det är någon annan karaktär eller någonting annat den är, alltså, den är utformad till? Men finns det något du än skulle kunna börja tänka det okej, okay, jag kanske ska fundera på det här åtminstone, mm. om det var någonting annat än Megaman? Men så alltså jag har för mig att var inte Capcom gjorde det också med Street Fighter och såhär collectible. Nu kommer jag inte ihåg exakta priser på den. Men det var också någon så här specialutgåva av något spel. och Det var typ så här runt 60 000 eller vad det var. Och jag tänkte bara, men aldrig att man lägger 60 000 på någonting som bara är en collectible. Alltså det är ju dumt att jag gillar Street Fighter oerhört mycket och sånt där. Men aldrig, inte som det skulle vara liksom något. Av, som jag älskar, typ Far Cry eller Witcher eller någonting, ska jag absolut inte kunna lägga sådana pengar. Och sen kommer de nu med en guldstaty som är skitliten för 210 000. Alltså... Jag, jag fattar ju inte vem man siktar på heller. Alltså vilka förväntar man sig ska köpa de här grejerna? För det är klart, jag fattar också att det finns folk där ute med alldeles för mycket pengar. Jag förstår det, absolut. Men nån måste ju säga åt de människorna att det här det kan... jag förstår inte. Alltså det finns ingenting jag skulle lägga så mycket pengar på. Mer än ett hus. Det, mm. det, det, det skulle jag kunna lägga på ett hus. Eller en lägenhet eller vad som helst. Men aldrig på en, en sån liten pryl. Man kan ju hoppas att de kommer först ta liksom, orden. Alltså så här många har beställt det Vi har fått betalt för så många Sen gör vi det Så inte de sitter och tycker upp den här jävla skiten Och så kommer det ingen vart Då är det så här Ja, ah, grattis, du har jobbat här på Capcom I så, si och så många år Här får du den som vi inte kunde sälja eh, det är, Men det är sjukt Vad fan ska man här till? Jag tänker mer på så här då, Om man tänker så här Tänk om Vi säger 20 år mm. Tror du att det här har gått upp Eller ner i pris? Det var ju helt på guldvärdet för jag tror inte den kommer vara en Megaman så jävla länge. Den här kommer ju smältas ner så fort det bara går och oj nu gör vi någonting annat. Men tror jag har fan ingen aning om vad guldpriset är eller alltså vad det är värt i, i liksom i viktenhet om man säger. Mm. Men jag bara tänkte så här, som, som samlar och bejekt liksom, tror du det någonsin kommer du gå upp över det priset? Det kan ju bli om det är bara en typ någon få en saker som kommer finnas. Ja. Det är såhär 30 år fram liksom. ja, men det här kom liksom, 2018 eller 2019. Och då är det så här, ah, 2039. Då kommer det bara, vara ah, den här som såldes i tre exemplar. För det var så många som hade råd med skiten. Och så kommer det stå så ett antal nummer och då kommer det kunna sälja för om en hundratusen till eller någonting. Ja, men är det ja. värt det att sitta på och betala det nu? Nej. Då är du sånt stort mega man fan. Fattas spel du kan köpa för en mint-condition och skit istället för de där pengarna? Nej, jag förstår inte alls det där, tyvärr. Ja, vad fan. Det här måste vi nästan följa. Vi får försöka komma ihåg det här om en 15-20 år och se om det Om det När de liksom kommer ut på aktion första gången, tänker jag, liksom. Mm. För att se vart de hamnar någonstans. Det, det här är sjukt intressant. För, Jag alltså, har inga fördomar om någonting. Folk får lägga pengar på, på precis vad de vill. Alltså, det är era pengar, men... I mitt huvud är det här bara galet. Alltså det är bara mm. konstigt. Men som sagt, alla får göra vad de vill med sina pengar. Vad är det dyraste du har lagt på en collectible eller något du då? Typ ingenting. Jag är inte så mycket för sånt alltså. Inte, inte collectib alltså collectibles på det sättet. Absolut inte. Nej, <laughs> Jag kan väl säga att jag har väl några, ett x antal... Men det är fortfarande, då får jag ju spelet, jag får andra grejer. Så drar man bort liksom, det kostnaden så är ett och 1,5 kanske det jag har lagt på typ statietter och sånt. Ja. Och det är liksom, det är max. Och då är Men det alltså. något jag faktiskt verkligen vill ha. Men, det, är, det, är det, är ju inte, det är ju fan inte ens i närheten vad är. Det Det är två spel. Alltså om man nu ska dra det på den, ja, den nivån liksom. Så det är ju och, inte någon jättefara. Det här är ju galna pengar. Ja. Men det är liksom så jag också har sett. Liksom, ja, men det är en, två, eller ja, två, tre spel liksom. Det är ja. det jag lägger undan. Men då får jag liksom en kollektivare som jag verkligen, verkligen har. Och det är därför jag har typ av det Assassin's Creed, Witcher och eh, Far Cry. Det är för att det är de jag verkligen vill ha. Mm. Men sen är det så här. Ja, jag kan få en guldsatiet av Mega Man eller en ny fräs bil det är liksom åt det hållet bara, vad fan? Ja, men då tar jag väl bil för den har ju fan användning av en, någonting som bara står i skåpet och ser liksom bara ja, nej jag förstår inte alls för jag har, faktiskt, jag har faktiskt kommit till insikt i den grejen att jag är inte så mycket för att ha så här collectibles eller vill ha någonting sånt ifrån ett spel eller så. jag har mycket hellre spelet då okay. alltså jag vill ju mycket det, det är det jag tycker är intressant och kul så då vill jag ju hellre ha spelet och kunna spela det när jag vill och hur jag vill är att ha liksom En pryl från det mm. Jag har faktiskt lite åt andra Men det har ju varit väldigt mycket chansning Så ibland har du varit så att jag köper den Och sen bara lägger undan den Eller så säljer jag den vidare Eller byter bort den och sånt där Ja. Så det har ju varit Witcher 3, det var ju egentligen Alltså Creed var det första jag skaffade Och den där the collectibles Och det var ju liksom, jag älskade ju Första spelet. eller jag gillade Första spelet, älskade Andra spelet så när Brotherhood och de kom ut så skaffade jag ju några så här collectibles och sen börjar ju de med sina extrema. Så jag har ju från Assassin's Creed 3, Black Flag och ingen av dem jag spelade. Jag spelade inte trean, jag testade Black Flag men gillar inte, men jag gillar statyeterna. Och sen skaffade jag nu till senast Assassin's Creed Origins och det spelet älskar jag. Så nu har jag ju liksom blivit mer collectibles, se hur de har utvecklat spelserien, men jag har inte spelat alla spelen. Men det är så här. När jag ser de grejerna så blir jag sugen på att spela mer. Och jag har ju beställt Collector's Edition nu till nästa spel också, Odyssey. Eh, och för den såg jag också riktigt cool just för att fortsätta min samling där. Men det är så här, jag kommer ju absolut inte skaffa falla. Jag skaffar bara de som är coolast när det gäller Assassin's Creed-serien. Mm. Men däremot Witcher, då har jag skaffat alla liksom, karaktärer som jag har kunnat hitta. För de har ju sålt enstaka karaktärer också. Så de har jag här uppe och där har jag skaffat alla jag har försökt kunna. Det finns två eller tre som jag inte har. För att, nej, jag vet inte varför de inte kom. Eh, en såg slut på webbhallen jättetidigt och de andra har jag inte bara hittat. Nej, nej. Och Far Cry, där har jag skaffat all, vad heter, Collectors Edition till trean, fyran. Och sen har jag skaffat en jävla massa grejer till, till femte spelet. Men det var också ren chansning, för jag visste jag älskar trean, jag älskar fyran. feman måste jag ju gilla, och som du gjorde jag det. För då har jag <laughs> mycket grejer. Ja. Men, så det är egentligen de tre som jag kommer fortsätta samla på. Annars har jag sagt det också att jag kommer inte börja köra någon mer Collectors Edition någonstans. Förutom till de här. Alltså Creed, när det finns någonting cool. Liksom Witcher, det är typ färdigt. Det är, det är spelserien färdig, så där kan jag släppa den. Där har jag ganska färdig. Så det är ju Far Cry, vad som mer kommer där. Och det är inte de här sidospåren som när de gjorde, vad eh, heter den då? Primal, när man var tillbaka i liksom, stenålderstiden och det där. Utan det är bara mainstreaming jag kommer köra på i så fall om jag ska föra mer till den spelserien. Ja. Men det är också, kör de ut och börjar släppa spel på spel liksom flera, var, här, varje år eller något, då kommer det inte funka. Men nej men det är coolt i alla fall. Jag gillar Collectibles, mm. Mm. men det är för mig är det att det ska vara så pass spelat så fort jag ser det så blir jag lockad till att åh oh, jag vill in och spela igen. Ja. Det är därför jag som men det är inte som allting jag skaffade det här Overwatch Collector's Edition. Och så fick jag hem statyerna. Den är helt svart. Jag bara Han, det, här, det gjorde du mig inte alls suga på att spela <laughs> spelet igen. Så där bara står och såna där grejer. jag har en till collector som är riktigt läcker. Och det är Uncharted, jag har Nathan Drake stöttet. Den är ju svingkul. Ja, det jag skulle vilja ha därifrån, det är ju kniven från Assassin's Creed, vad heter det, från Uncharted 2 här, va? Mm. Uh, den här ja. guldkniven de har uh, i det spelet. Sjitsnygg, den fick man i Collective Edition, den skulle jag kunna tänka mig också. Men, utöver det, nej. Nah så mycket collection, nu är det speciellt nu när jag ska få så jävla mycket spel hela tiden, och nu när min Playstation 2-samling som är nu över 500 spel inga dubbletter räknade <laughs> eller collector's Editions, Special Editions eller amerikanska spel så det är där mest av min samling nu går Playstation 2-samlingen och till det jag verkligen bryr mig om, och sen alla jäkla spel som kommer det är ju bara tre storspel den här månaden, minst. Mm, mm. <laughs> Fan, nu ska vi ska hinna. Du, jag förstår aldrig hur jag ska hinna. Så att... Men eh, nästa vecka då? då kan vi ja. ta upp det. Då ska jag spela ett nästa spel. Jag har skaffat Dragon Quest 11. Echoes of Elusive Age som jag fick idag på posten. Så den har legat och laddat nu. Så det ska jag ta upp nästa vecka. Och sen kommer ju Spider-Man på fredag. Så äh, helgen är ganska smockad. <laughs> och vi ska spela in lite av spel och sånt där också. Fy fan, hur ska vi ha Men Sen efter det är det ju Comic-Con Stockholm och det, det, det, det är alltid någonting. Så det är ju bara att köta på. Exakt. Äh, men när vi ändå är inne på spelar nu på fredag kommer vi spela Everybody Tennis. Uh, tennis spel, PlayStation 2. Skita bra, skita bra. Jag rekommenderas starkt. Uh, alla avsnitt hittar ni på bloggen abitornörnes.blog.se. Ni når oss lättare via Facebook. Facebook.com/Abitornörnes. Uh, kolla oss in oss på Twitch som sagt. Nu kommer vi börja köra klockan 20.00 tisdagar twitch.tv slash och följ oss på Youtube jättegärna och klicka in en like där så att vi får fler följare där så att ni kan kolla för vi har lite planer vad som kommer skall och det är bara söka abitonördes där, men tack för den här veckan så ses vi nästa vecka igen, ha det gött, Hej då! tjingling